131-ci məzmur Davudun ziyarət nəğməsi Ya Rəb, təkəbbürlü deyiləm Gözümü yuxarı yerlərə dikməmişəm Gücüm çatmayan böyük işlərə girişməmişəm Ovunub səsimi kəsmişəm Ana qucağımda olan körpə kimiyəm Sanki bir sakit körpəyə dönmüşəm Ey İsrail, Rəbbə ümidini bağla, İndidən sonsuza dək ümidini ona bağla.